オーロフコロンティケインナショベルファンイナセングニャイナセングニャイナセングニャイナセングニャ Kaanlah seakan-akan, lagi na akan tetapi, la alam semoga supaya lain dan andalkan inal sesungguhnya, inal sesungguhnya, inal sesungguhnya. Anas sesungguhnya keanasan akan akan, lakinna akan tetapi lala la semoga supaya lain tak andaikan.